Pista 57 Istoria culturii și civilizației patru roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 536 37 Majid Fakri Se scrie F-A-K-H-R-Y a History of Islamic Philosophy Columbia, University Press, New York and London, 1970 38. Francesco Gabrieli Maometo e la Grandi conquiste Arabe Il Sagiatore, Milano, 1967 39. Francesco Gabrieli La Literatura Araba Nuova edizione aggiornata, Sansoni, Academia Firenze Milano, 1974. 40. Francesco Gabrielli, Li Arabi, Sansoni, Firenze, 1975. 41. Roger Garodi, se scrie G-A-R-A-U-D-Y. Ed. du Searle, Paris, 1981 42. Carlo Gasbari se scrie g a s -b -a r r i La Via di Allah Ulrico Hepli Milano, 1942 43. Maurice Godfroy de Mombin, se scrie d e m o m b y -n s -a". Maomed Amare. Michel, 1957 44 Maurice Godefroi de Mombin Le Institution Musulman Flamarion Paris, 1953 44 AMIC Maurice Godefroi de Mombin Le Monde Musulman et Bizantin Jusco Crozad punct de Bocaj, Paris, 1931 45 H.A.R.Gib, se scrie G-I-B-B, Arabic Literature on Introduction Oxford University Press, London, Oxford, New York, 1974 46 Hmare punct a. R. punct Gibb and J. H. Cramer. Se scrie K R A M R. Shorter, Encyclopedia of Islam, edited by E. J. Brill, Leiden, 1953. 47. Heinrich Gluck Se scrie G L -U cu două puncte cu K, K, und Ernst Dies se scrie duiez de, de Kunst des Islam drite Anflage Propilen Ferlag Berlin 48. și opt Amare punct Gumare punct Moachon. se scrie Muoi Onu La Philosophie d'ancien e son influence în Europe Medieval a mare punct Maisoniov, se scrie M -A I S -O -N -N -E, -U -V e Paris 1951 49 I mare punct Goldzir se scrie G O L D Z -I -H -R. Le dogme et la loi de l'islam Histoire du development dogmatic et juridic de la religion musulman. În paranteze traducere franceză, închid paranteza, P. Götner, Paris, 1958. 50. Gürstav, E. Mare punct, von Grünbaum. se scrie g r e b L'Islam medieval, Histoire E Civilisation. În paranteze traducere franceză, închid paranteza, Paio, Paris, 1962. 51. Gurstav e mare punct von Grunbaum. L'identité culturelle de l'islam, în paranteze, traducere franceză, închid paranteza, Galimar, Paris, 1973. 52. Gurstav e mare punct, von Grunbaum. Islam, Experience of the Holy and Concept of... Man, University of California, Los Angeles 53. Sanya Hamadi, Temperament and Character of the Arabs. Twain Publicity, New York 1960. 54. Philip K. Mare. Haiti, se scrie H I -t, T T I. History of the Arabs from the Earliest. Times to the Present Macmillan and Co. London 1958 55 Marshall, t ma punct s punct Hudson, se scrie Hu o d The Venture of Islam Conscience and History in a World Civilization Volumele un Roman, 3 Roman The University of Chicago Press Chicago and London, 1974 57. Clement Ward Se scrie H. U. A. R. T. de zarab Volumele 1 Roman 2 Roman P. Götner Paris, 1913 58. Clement Ward Literatur arab Amare Colin Paris 1934 59 Jacques Jomier se scrie J O R Le grand tem du Coran Le Centurion Paris 1978 60 Abd al raman Ibn Caldun se scrie K al A L D The Mukadimah. Se scrie m -U q a d d i m a h An Introduction to History Translation from the Arabic by Franz Rosenthal Se scrie R-O-Z-N-T-H-A-L 1 Roman Pantheon Books New York 1958 61 Nabam Koriba -A. Se scrie K-O-R-I-B-A-A -A -A -A. Le Filozofii de l'Islam s ma Emare n -ma mare mare, Alger 1980 62. e mare punct, levi Provençal Se scrie păr o v e -n -c -a -l -a. La civilizațion arab-an-Espania Espasa Calpe, Madrid-1963 63. Luis German-levi-maimonid se scrie M-A-I cu două puncte M-O-N-I-D-U-E. Paris, 1932. 64. Bernard Louise. Se scrie lui E-W-I-S. The Arabis in History. Hutchinson, University Library, London, 1950. 65. Bernard Louise. Islam in History. Ideas, Men and Events in the middle east elgove press london 1973 66bernard Louise the muslim discovery of europe Norton and comp new york london 1982 67bernard lui câmaremic pe lat se scrie p el l a punct, șacht, se scrie c k h a t Encyclopedie de l'Islam, Nouveau-Edition, etable, par, t -mare punct, un roman, doi roman, m punct, jumare punct, bril, se scrie b r -l -l, leiden, j punct, p-mare punct, Paris, 1958 68. Maurice Lombard, se scrie Leombe Ardu, The Golden Age of Islam, în paranteză traducere franceză, închid paranteza, North Holland, Publicity Company, Amsterdam, Oxford, 1975. 69. Bruno Lupi, Li Arabi Prima di Maometo. A cura di casa editura Dana Messina Firenze 1974 70. Memonid se scrie m a i m o -n -i e Le guide de zegare Traducere de l'arab Par smare. punct munc, se scrie m u n Le dision Redir se scrie r -e -d -e r -e. Paris 1930 71. Aldo Brandino Malvetti se scrie M A L V E Z Z I. L'islamismo e la cultura europea. Sansoni Firenze 1956. 72. Robert Mantran se scrie M A N T R A N. -n. L'expansion musulman. În paranteză, șapte roman, zece roman. Secolele închit paranteza. Pres. Universitaire de France, Paris, 1969. 73. Georges Marseille. Se scrie m a ARC -a Lart de l'Islam. La Rus, Paris, 1946. 74. Henry masse Se scrie în -s -s e cu accent ascuțit. L'Islam. Amare. Colin, Paris, 1930. 75. De mare punct mason, se scrie m a s o n Le Coran e la revelación judeo-cretien. Un roman, doi roman, a mare punct mezonev, se scrie m a i o n n e u v e Paris, 1958. 76. Ali Mazaheri, la vie quotidienne de Musulman au moyen Aj. În paranteză secolele 10 și 13. Închid paranteza Ashet Paris 1951. 77. Iacub Mehmet. Prezențe musulmane în România, editura Albatros București 1976. 78. Ramon Mendez Pidal poezia arabe și poezia europea. Espasa Calpe, Madrid, 1963. 79. Max Meyerhoff Se scrie M E Y E R H O F. Le Monde Islamique. Fumare punct. Se scrie R I E -R, R, Paris, 1926. 80. Max Meyerhoff Se scrie M E Y E R H O F. Leovre medical de memonid în ghilimele arșeion închid ghilimele 11 roman în paranteză 924 închid paranteza 81 Aldo Mieli La science arab son role E son rôle dans l'évolution scientifique mondial. Mare punct Jumare punct Bril Leiden 1938 82 Andre michuel Se scrie mă I-Q-U-L L'Islam ESA. sa civilizațion În paranteză Secolele 7-20 Închid paranteza amare colin Paris 1972 83 Edward. Montet L'Islam Paio, Paris 1923 84 Sabatino Moscati Civilizația Arabiei, în ghilumele, vechile civilizații semite, închid ghilumele, în paranteză, traducere română, închid paranteza, editura Meridiane, București, 1975. 85. Carlo Alfonso Nalino, se scrie în a in o la literatură arabă, dezorigină a l'epoc de la dinastii Umarad. Gmare punct mmare punct Paris 1950. 86. Nasif Nazar se scrie Nâs -a -s -a R. La Panse Realist Gibbon, Caldun. Pres, Universitaire de France, Paris 1967. 87. Seed Hosen Nazr se scrie N -a -s R. Science and Civilization in Islam. Harvard University Press, Cambridge în paranteză (Mass), închid paranteza, 1968. 88. Reynold Alain Nicholson, se scrie h -o -o N Los Misticos del Islam, Ediciones Orion, Mexico, 1945. 89. Octavian Nistor Gândirea Evului mediu, volumul 1 roman, traducere, selecția textelor, prezentării note de Editor Albatros, București 1984. 90. Abd al Kadir Kamil, se scrie capa l Islam and the Race Questions. UNESCO Paris 1970. 91. gâmare punct Guadri se scrie Q.U.A. de I La filozofii arab d'an l'Europe medieval, des a Averose. În paranteze traducere franceză închid paranteza Peiou, Paris, 1960. 92. Maxim Rodinson Se scrie N Mahomet Editur du Seul Paris, 1982. 93. Silvia Roncagliolo, L'Espansione de l'Islam, Acura di Casa Ed.g.dana, Messina, Firenze, 1972. 94. Gustav Roger, se scrie R. -o -u -g -e -r -e. Le roman d'antar d'après les anciens text arab. Că mare punct? Piața. Se scrie P.I.A. Z.Z.A. Paris 1926. 95. George Sal Se scrie S.A.L.S. Lezard musulman. În... Elizef Se scrie E.L.I.S.S.E.E.F.F. etc. Ghilimele Art musulman extrem orient. Închid ghilimele Amare.punct, Colin, Paris, 1939. 96. R.mare.punct, M.mare.punct, se scrie S A V R Y, Introduction to Islamic Civilization, Cambridge University Press, Cambridge, London, 1976. 97. Herman Schreiber, se scrie S C H R E I B R, Li arabi in Spania. În paranteză, traducere italiană, închid paranteza, Garzanti Milano, 1984. 98. V. Smirnova, Rachitina, se scrie R-A-K-I-T-I-N-A. -I -I Avicena, se scrie a v i c -E n n a În paranteză, traducere românește, închid paranteza, editura tineretului București, 1961. 98. Amic. Antonio Soria, Artele în Spania, Volumul 1 Roman București, 1942. 99. André Subiran, se scrie su Bui R. Anu, Avisan, Prins, de Medsan, Savi Esa Doctrin, Paris, 1935. 100. Dominic Surudel, se scrie S.O.U. R. L. Lislam, Pres. Universitaire de France Paris 1949. 101. Dominique Sordel Histoire de Arab. Press Universitaire de France Paris 1976. 102. Dominique Sordel. Janine Sordel Tomin, se scrie in E. Civilizația Islamului Clasic Volumele 1 Roman 3 Roman În paranteză traducere română Închid paranteza Editura Meridiane București 1975 103 Bertram Thomas Se scrie t h -o -m -a -s. Le Arab În paranteză traducere franceză Închid paranteza Paiot Paris 1946 104 Najib Ullah, se scrie U-L-L-A-H Islamic Literature An Introductory History with Selections Washington Square Press Inc. New York 1963 105 Laura Vecchia Valieri Se scrie V-A-G-L-I-R-I Li Arabi În ghilimele Le civilta de Oriente Închid ghilimele Volumul 1 Roman Storia, Scoare, Press Inc. New York, 1963 105. Amic Laura Vecchia Valieri, Li Arabi, în ghilimelele, Civiltate, Oriente, închid ghilimele, volumul 1 roman Storia, editura Casinii, firenze Roma, 1965 106. Gheorghe Vlăduțescu, introducere în istoria filozofiei medievale, editura enciclopedică română, București, 1973. 107. W. Montgomery se scrie m o -n -t g o m e r y Vat, se scrie W-A-T-T. -t Maomed Alamec, în paranteză, traducere franceză, închid paranteza, Pe o Paris, 1958. 108. W. Montgomery, Vat, Maomèd la Medin. În paranteză, traducere franceză, închid paranteza. pei Paris, 1959. 109. W. Montgomery, Vat, Profet e Om. În paranteză, traducere franceză, închid paranteza. pei Paris, 1962. 110. W. Montgomery VAT, The Influence of Islam on Medieval Europe, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1970. 111. W.Montgomeri, VAT, scrie T.W.L.K.H., L'Islam, Maometo e Il Corano, în paranteză, traducere italiană, închid paranteza, Iaca Buch. Se scrie Buogo, K, -a, Milano 1981. 112. Eduard Westermark se scrie W E M -r -k -a. Suivance Bayan dans la civilisation maometan. În paranteză traducere franceză închid paranteza, Payon, Paris 1935. 14 septembrie 2001. Lectura: Sanda Vârlan. Fundația: Cartea Călătoare. Telefon 037 214 004 și 214003.